Частина 18. Розділ 6. Було десь чверть на восьму, коли Розі Твічел постукала в скляну панель дверей Демократа. Джулія, Піт і Тоні стояли біля довгого стола, створюючи примірники свіжого чотиришпальтового числа газети. Піт стоні збирали аркуші докупи, а Джулія скріплювала їх степлером і складала до пачки. Побачивши Розі, Джулія енергійно їй махнула, мовляв, заходь. Розі прочинила двері і аж трохи похитнулась. «Боже, як тут у вас жарко!» «Вимкнули кондиціонер для економії палива», – пояснив Піт А «Аксерокс дуже гріється, коли довго працює. А сьогодні йому довелося попрацювати добряче». Але промовив він це з гордим виглядом. Розі подумала, що в них у всіх трьох зараз гордий вигляд. Я гадав, у вас зараз мусив би бути скажений натовп у ресторані, промовив Тоні. Зовсім навпаки. Сьогодні ввечері там хоч на Олені в полюй. Думаю, багато людей не хочуть мене бачити, бо мого кухаря заарештували за вбивство. І ще, я думаю, вони соромляться дивитися одне одному в очі після того, що трапилося сьогодні вранці у Фуд-Сіті. Єдино сюди ближче візьми, подивися газету, покликала її Джулія. Ти в нас героїня. Дивиться з обкладинки Розі. Угорі було надруковано червоними літерами безплатний випуск. Криза під куполом безплатний випуск. І цією шапкою, 16-м кеглем, котрого Джулія до останніх двох випусків демократа ніколи не використовувала, йшов заголовок. Колотнечої вбивства з поглибленням кризи. На фото була саме Розі, у профіль. Біля губ вона тримала мегафон з невмисним кучериком, що впав їй на лоба. Виглядала вона надзвичайно красивою. За нею виднівся прохід відділу макаронних виробів і соків, де на підлозі, схоже, валялося кілька розбитих пляшок соусів до спагетті. Підпис зазначав «Утихомирення колотнечі. Розі Твічел, засновниця і власниця Троянди Шепшини, заспокоює колотнечу з допомогою Дейла Барбари, котрого було заарештовано за вбивство». «Дивись репортаж нижче і статтю на сторінці 4». «Святий, Боже!» – видихнула Розі. «Ну, принаймні, ви зняли мене з кращого боку, якщо я його взагалі маю». «Розі!» – урочисто промовив Тоні Гай. «Ви виглядаєте, як Мішель Пфайфер». Розі фиркнула, показавши йому середнього пальця. Вона вже почала читати редакційну статтю. «Спершу паніка, потім сором. Текст Джулії Шамвей». Не кожен мешканець Честерміла знає Дейла Барбаро Він не так давно в нашому місті. Але чимало людей куштували приготовлені ним страви в Троянді-Шипшині. Ті ж, хто його знали до сьогоднішнього дня, могли б сказати, що він виявився добрим поповненням для нашої громади. Якщо пригадати його суддівство матчів із софтболу в липні і серпні, участь у збиранні книжок для середньої школи у вересні і збиранні сміття в День чистого міста – лише два тижні тому. І от сьогодні Барбі, так його звуть ті, хто знайомий з ним, був заарештований за чотири шокуючих убивства. Убивства людей, яких добре знали в місті і любили. Людей, котрі на відміну від Барбі, прожили тут все життя. За нормальних обставин, Барбі доправили б до в'язниці округу Касл. Йому б надали можливість зробити один телефонний дзвінок і забезпечили адвоката якби він не мав змоги винайняти його сам. Йому б висунули звинувачення, а експерти, котрі добре знаються на своїй справі, розпочали би збирання доказів. Нічого цього не відбулося, і ми всі знаємо чому. Через купол, котрий замкнув наше місто, відокремивши нас від решти світу. Але хіба здоровий глуст і процесуальні правила теж замкнута? Несуттєво, наскільки шокуючий злочин трапився. Недоведених звинувачень недостатньо для виправдання такого поводження з Дейлом Барбарою і пояснення того, що новий шеф поліції відмовився відповідати на питання, а також дати дозвіл вашому кореспондентові пересвідчитися, що Дейл Барбара ще живий. Хоча батькові Дороті Сендерс першому виборному Ендрю Сендерсу було дозволено не лише відвідати незвинуваченого офіційного арештанта, але й принижувати його. Йо, присвиснула Розі, підводячи вгору очі. Ти дійсно збираєшся це надрукувати? Джулія махнула рукою в бік купи вже складених газет. Це вже надруковано. А що? Ти маєш щось проти? Ні, але. Розі швиденько пробігла очима решту статті, котра була дуже довгою і що далі, то дужче пробарбівською. Закінчувалася вона зверненням до кожного хто може мати інформацію щодо цих убивств зголоситися і припущенням, що після закінчення кризи, а вона безумовно колись закінчиться, поведінка мешканців міста щодо цих вбивств постане в центрі прискіпливої уваги не тільки жителів штату Мейн чи громадян Сполучених Штатів, а й усього світу. «І ти не боїшся накликати на себе неприємності? Це свобода преси, Розі!» – промовив під тоном, який навіть йому самому видався доволі непевним. «Це те, що зробив би Горес Грілі» твердо проказала Джулія, і її коргі, що дрімав на своїй ковдрі в кутку, підняв голову на знайоме ім'я. Побачивши Розі, він підбіг до неї по ласку, і вона його певна річ погладила кілька разів. «А ти маєш щось більше, ніж написано тут?» – запитала Розі, поклавши долоню на газетний аркуш. «Де відповіла Джулія. «Це я поки що притримую. Хочу ще назбирати інформації. Барбі такого ніколи б не зробив» але я все одно за нього боюся». На столі стрипенувся один з мобільних телефонів. Його вхопив Тоні. «Демократ, гай слухає». Але вислухавши перші слова, він передав телефон Джулії. «Тебе, полковник Кокс, і голос у нього не святковий». «Кокс, Джулія про нього геть забула». Вона взяла слухавку. «Міс Шамвей, мені потрібно поговорити з Барбі, з'ясувати, наскільки він просунувся у перебиранні на себе» адміністративної влади в місті. «Не думаю, щоб вам вдалося поговорити з ним найближчим часом. Він ув'язнений». «Ув'язнений? За яким звинуваченням?» «Убивство. Чотири інциденти, якщо точніше». «Ви жартуєте?» «Мій голос вам здається жартівливим, полковнику?» Запала хвилина тиші. На її фоні Джулія чула в телефоні віддалену балачку багатьох людей. Коли Кокс знову заговорив, голос його звучав уже не так бадьоро. «Розкажіть мені все». «Ні, полковнику Кокс, не бачу можливості. Останні дві години я займалася якраз тим, що писала про це. А як казала мені маленький моя мама, не варто двічі пережовувати одну й ту саму капусту. Ви все ще в Мейні?» «Касл Рок. Тут наша передова база. Тоді я пропоную вам зустрітися зі мною там, де ми бачилися попереднього разу». «На мотонській дорозі. Я не зможу подарувати вам завтрашній номер Демократа, хоча він і безплатний, але я зможу розгорнути газету проти купола, щоб ви самі прочитали. Перешліть її мені електронною поштою». «Не перешлю. Я вважаю електронну пошту неетичним знаряддям щодо газетного бізнесу. У цьому сенсі я вельми старомодна особа». «Ви, люба пані, вельми дратівлива особа». Можливо, я й дратівлива, але вам я аж ніяк не люба, пані. Скажіть мені одне, це пороблено? Якимось чином тут замішані Сендерс і Ренні? А ви як, гадаєте полковнику, ведмеді схильні до дефікації посеред лісу? Тиша. Перегодом він врешті озвався. Я буду там за годину. Я приїду в компанії з роботодавицею Барбі. Гадаю, вас зацікавить те, що вона може розповісти. Добре. Джулія вимкнула телефон. «Розі, хочеш ненадовго з'їздити зі мною до купола?» «Звісно, якщо це допоможе Барбі». «Сподіватися можна, але мені здається, що тут нам самим про себе треба дбати». Джулія перемкнула свою увагу до Тоні і Піта. «Ви самі закінчите складати шпальти? Перед тим, як іти звідси, покладіть пачки газет біля дверей і замкніть офіс. Гарненько висипайтеся, бо завтра нам усім працювати вуличними розносчиками». Цей номер доведеться поширювати класичним чином, щоби газета потрапила в кожний будинок у місті, до віддалених ферм і до східного Честера, звичайно. Там багато новосельців. Теоретично вони мусять бути менш піддатливими містичному впливу Великого Джима. Піт підвів у брови. Наш містер Ренні зі своєю командою добрий гравець у власному полі, пояснила Джулія. На надзвичайних міських зборах у четвер він вилізе на трибуну і намагатиметься завести міста, немов кишеньковий годинник. Але перша подача належить гостям, вона показала на газети. Це наша перша подача. Якщо ці матеріали прочитає достатньо народу, він змушений буде відповісти на чимало важких запитань, перш ніж проголошувати заготовлену промову, можливо, нам удасться трішки збити йому темп. «А може і не трішки, якщо дізнаємося, хто кидав каміння у Фудсіті», – сказав Піт. «І знаєте що? Я гадаю, ми таки дізнаємося. Усе це було придумано на ходу. Там мусять стирчати якісь неприховані кінці. Я лише сподіваюся, що Барбі буде ще живий, коли ми почнемо за них тягнути», – сказала Джулія і подивилися на годинник. «Ході, Морозі, покатаємося. Горес хочеш з нами?» «Горес хотів». Можете мене тут висадити, сер, сказала самі. Вони зупинилися біля симпатичної садиби в стилі. Хоча дім стояв темний, галявина була освітлена, бо місцина ця знаходилася поряд з куполом, де вздовж межі Честермілівського Гарлоу сяяли яскраві прожектори. Хоче пива на дорогу, місілу. Ні, сер, моя дорога закінчується тут. Щоправда, це було не зовсім так. Вона ще мусить повернутися до міста. У жовтому підкупольному сяйві Алден Дінсмор виглядав не 45, а 85-річним. Ніколи в житті вона не бачила такого печального обличчя, окрім хіба власного в дзеркалі в шпитальній палаті перед тим, як вирушити в цю подорож. Вона нахилилася і поцілувала його в щоку. Кололася губами об щитину. Він приклав долоню до того місця і хоч слабенько, але всміхнувся. «Вам треба вертатися додому зараз, сер. Там ваша дружина, ви мусите її втішати. Та другий ваш син, про якого вам треба піклуватися. Мабуть, ти таки права». «Я точно права. А ти сама в порядку?» «Так, сер». Вона вилізла з кабіни, а тоді знову обернулася до нього. «То ви поїдете додому?» «Спробую», – відповів він. Затріснувши дверця та пікапа, Саммі затрималась на початку під'їзної алеї, щоб подивитись, як він розвертатиметься. Алден в'їхав у Рівчак, проте там було сухо, тож він успішно вибрався. Машина рушила в бік шосе 119. Спершу вихилясом, але невдовзі хвостові вогні почали триматися більш-менш рівної лінії. «Знову він їде серединою дороги по цій бляхамуханській білій смузі», – сказав би Філ. Але вона сподівалася, що з ним буде все гаразд. Уже пів на дев'яту цілком стемніло. Навряд чи хто йому трапиться назустріч, подумала вона. Коли його задні вогні нарешті зникли вдалині, вона вирушила до темної будівлі ранчо. Цей дім навряд чи міг конкурувати з деякими гарними старими будинками на міському пагорбі, але був гарнішим за будь-який з тих, у яких їй доводилося жити. Вона була тут одного разу з Філом, ще в ті часи, коли він не робив нічого іншого, а лише потроху торгував травичкою, та для власних потреб трішечки варив кришталь у їхньому трейлері. Ще до того, як він став перейматися своїми дивними ідеями щодо Ісуса і відвідувати ту гівняну церкву, де кожен вважає, що геть усі підуть до пекла, окрім них. Саме з релігії почалися всі неприємності Філа. Це привело його до Когінса, а Когінс або хтось інший перетворив його на майстра. Люди, котрі жили тут, не були присадженими на метамфетамін торчками. Торчкам не вдалося, би довго утримувати такої садиби. Вони б її уже перезаклали сто разів. Але Джек і Майра Еванс любили час від часу потішити себе мариваною, і Філ Буші радо постачав їм травичку. Вони були добрими людьми, і Філ ставився до них добре. У ті старі дні він ще міг ставитися до людей по-доброму. Майра пригощала їх кавою глясе. Самі тоді ходила, здається, на сьомому місяці, вагітна малюком Волтером. Її добряче рознесло, і Майра спитала, кого б вона хотіла, хлопчика чи дівчинку. Зовсім не дерла перед самі носа. Джек якраз покликав Філа до свого кабінету комірчини, щоб розрахуватися, і Філ їй гукнув. «Аго, влюбонько, йди сюди, поглянь!» Усе це здавалося таким тепер далеким. Вона поторсала передні двері. Вони були замкнені. Самі підняла один з декоративних каменів, якими Майра колись обклала свій квітник. І, зважуючи його в руці, стала напроти великого фронтального вікна. Поміркувавши трохи, вона замість того, щоб кинути камінь, пішла навкруг будинку. У її теперішньому стані залазити крізь вікно буде важко. Та й навіть якщо вона спроможиться, і то обережно, можна так порізатися, що решта її планів на цей вечір підуть на пси. Та й сам будинок дуже гарний. Їй не хотілося його ні вичити, Якщо без цього можна обійтися? І їй не довелося цього робити. Тіло Джека вивезли. У цьому сенсі місто ще достатньо вправно функціонувало. Але ніхто не поклопотався замкнути задні двері. Самі легко війшла до середини. Генератор не працював, і в домі було темніше, ніж у єнота в гузні. Але на печі лежала коробка дерев'яних сірників, і перший же, який вона запалила, освітив ліхтарик на кухонному столі. Ліхтарик працював добре. У його промені вона помітила щось схоже на криваву пляму на підлозі поспішно відвела ліхтарик звідти і вирушила до кабінетика Джека Еванса. Той містився відразу за вітальнею. Комірчина така крихітна, що там буквально не було місця ні для чого іншого, крім письмового столу і за шафи. Вона повела променем ліхтаря по столу, потім підняла його так, що той відбився у склянистих очах найціннішого з джекових трофеїв. То була голова лося котрого він підстрелив у ТР-90 три роки тому. На цю голову тоді і покликав її подивитися Філ. «Мені дістався останній квиток лотереї того року», – розповідав їм Джек. «А добув я його ось цією штучкою». Він показав нарушницю в шафі. Грізну на вигляд та ще й з оптичним прицілом. В одвірку з'явилася Майра. У її чашці з кавою постукували льодинки. Така гарна, стильна, усміхнена жінка. Самі розуміла, що їй такою ніколи не стати. Вона коштувала шалених грошей, але я йому дозволила купити цю рушницю після того, як він пообіцяв, що в грудні повезе мене на тиждень на Бермуди. «Бермуди», – промовила зараз у голосамі, дивлячись на лосячу голову. «Так вона туди і не з'їздила. Як це печально!» Філ тоді, засовуючи конверт із грішми собі до задньої кишені джинсів, ще проказав. «Грізна рушниця, але не зовсім годяща річ для домашнього захисту». «Про це я також подбав», – відповів Джек. І хоча він не показав Філу, чим саме він подбав, але значливо поплескав постільниці. «Пара з біса надійних пістолів». Філ так само значливо кивнув у відповідь. Самі з Майрою у повній гармонії обмінялися розуміючими поглядами. Хлопці завжди є хлопцями. Вона й зараз пам'ятала, як їй тоді хороше стало від того погляду, як вона відчула себе прилученою і гадала, що Либонь саме тому вона й прийшла тепер сюди, замість того, щоб пошукати десь інде, десь ближче до міста. Вона затрималася, щоб розжувати чергову пігулку перкоцету а вже потім почала відкривати шухляди столу. Вони не були замкнені, як і той дерев'яний ящичок, що знайшовся у третій із висунутих нею шухляд. У ньому лежав запасний пістолет покійного Джека Еванса, автоматичний Springfield XD 45-го калібру. Взявши його в руки, вона хоча й дещо незграбно шарпаючи, так і зуміла витягти обойму. Та була повною а в шухляді лежала ще й запасна. Її вона теж узяла. Потім вона повернулася до кухні пошукати пакет, у якому понесе свої знахідки. І, звісно, також ключі. Від того, що знайдеться в гаражі Майри і Джека. Повертатися до міста пішки вона не збиралася.